פרק ה' זכור ה' מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו נחלתנו נפכה לזרים בתנו לנוכרים יתומים היינו אין אב עם כאלמנות ממנו בכסף שתינו עצינו במחיר יבוא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 בחורים תיכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבטו, בחורים מנגינתם, שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפל עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דבי ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הרציון ציון ששמם, שועלים הלכו בו, אתה אדוני לעולם תשב, כיסך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי מעוז מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. <תעזבנו> השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה,